25. Istoria culturii și civilizației cinci roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 269 Citesc note 1 La liș, în paranteză, în 1253, închid paranteza, dinand, în paranteză, în 1255, închid paranteza, Hai, se scrie x Y, în paranteză, în 1299, închid paranteza, și îndeosebi la turnai, în paranteză, din 1281, închid paranteza, și altele. Încheiat notă 1. Breselele și-au putut exercita din nou drepturile de jurisdicție asupra membrilor lor, pedepsele excesive prevăzute de patriciat contra lucrătorilor, în paranteză expulzarea din oraș sau pedapsa capitală, închid paranteza, au fost suprimate și înlocuite cu amenzi. Munca salariată s-a eliberat din vechile constrângeri, muncitorii au căpătat dreptul de a-și achiziționa în mod liber materia primă și de a-și vinde direct produsele. Nicăieri ca în Flandra, mișcările meșteșugarilor n-au obținut asemenea rezultate relativ satisfăcătoare. În secolul al XIV-lea, revoltele muncitorești au continuat cu o mai mare intensitate, iar represiunea lor a cunoscut măsuri mai vehemente. În Flandra, un adevărat război civil pornit împotriva feudalilor și a funcționarilor fiscal de o revoltă a țăranilor sprijiniți de muncitori a devastat timp de 5 ani regiunile orașelor Brugs și Ipres, în paranteză 1323-1328 închid paranteza. Răscoala năbușită numai după intervenția armată a regelui Franței la cererea contelui Flandrei s-a soldat cu confiscări de bunuri și execuții capitale. O jumătate de secol mai târziu, barcagii din Gand, urmați de țesătorii din Brux și Ipres, s-au răsculat reușind să restabilească pentru un timp vechile libertăți comunale. În Catalonia, populația Barcelonei a devastat casele bogaților și ale consilierilor orașului. În paranteză, 1334 închid paranteza, imediat însă regele a intervenit, trimisul său s-a folosit de tortură, iar la urmă, 10 răsculați au fost spânzurați. Și în orașele Hanseatice, în paranteză în special la când închid paranteza, membrii unor corporații au protestat contra impozitelor exagerate, încercând să-și impună cuvântul în administrația urbană. Dar rezultate pozitive au obținut numai brestelele meșteșugarilor din Köln. În Franța, o răscoală populară, în paranteză 1307, închid paranteza, provocată de măsurile fiscale abuzive, vezi, notă 1, a fost reprimată după ce, ca o măsură de intimidare, 28 de meșteri membri ai principalelor corporații au fost spânzurați. Citesc notă 1. Era vorba de o devalorizare a monedei care a determinat triplarea datoriilor. Încheiat notă 1. Agitațiile au continuat și pentru a obține îmbunătățirea condițiilor de muncă contra abuzurilor fiscului. Printre numeroasele mișcări de acest fel au fost cea din Paris, în paranteză 1313, închid paranteza, și cele din Rouen în paranteză 1348 și 1351, închid paranteza, unde au fost spânzurați 28 de muncitori filatori de lână. Au urmat apoi marile răscoale populare, jacheria și răscoala condusă de Etian Marcel. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Vumare de mic punct, supra, în paranteză ghilimele, răscoale populare, închid ghilimele, închid paranteza, încheiat notă 2. În Italia, răscoalele muncitorește în paranteză din Florența, Siena, Perugia și altele, închid paranteza, împotriva conducerii oligarhice, municipale și pentru ameliorarea condițiilor de muncă, au fost totdeauna reprimate cu cruzime. În paranteză, execuții capitale la Florența, la Siena, 32 de meșteșugari condamnați la moarte în 1347, etc., închid paranteza. De cea mai mare amploare a fost răscoala armată începută în 1354 de lucrătorii de condiția cea mai umilă din manufacturile textile florentine. Aceștia, porecliți ciompi, neîncadrați firește în nicio o sau s-au aliat cu muncitori de aceeași categorie din alte orașe, urmând să se constituie în trei noi corporații, ghilimele minore, închid ghilimele, în paranteză, alături de săpunari, boiangii, dărăcitori, croitori, cizmari și altele, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc note 1. Ciuto Brandini, primul care în 1345 i-a incitat pe Ciompi să se constituie într-o asociație profesională, a fost decapitat. În 1378, Ciompii au pus stăpânire pe Palatul Senioriei, instalând ca judecător, în paranteză, Gonfaloniere di justiția) închid paranteza, pe Michel di Lando, fost dărăcitor de lână, legat însă de Popolo Grasso, pretinzând dreptul de a forma trei bresele, ghilimele minore închid ghilimele, și de a avea reprezentanți numeroși în conducerea orașului. Nu s-a luat nicio măsură, agitațiile au continuat timp de patru ani, pentru ca în cele din urmă, în 1382, la conducerea orașului să se instaleze o guvernare oligarhică. Încheiat notă 1. Răscoala s-a terminat în urma unei represiuni sângeroase. Seria Marilor Agitații Populare Țărănești și Muncitorești din secolul al XIV-lea se încheie cu răscoala din Anglia, condusă de John Ball și Watt Tyler, în paranteză despre care am vorbit mai sus. Închid paranteza. Din toate aceste numeroase răscoale populare, țăranii și muncitorii au ieșit în vinș. Represiunile cele mai variate și mai crude au continuat. Puterea oligarhică, regală, mercantilă, care continua să se consolideze, a ieșit victorioasă din această încercare, dar a ieșit transformată și în sens autoritar, violent, fondat pe o mai profundă diviziune a societății. Plasa compactă a societății medievale tindea să devină impracticabilă, ca mod de viață pentru întreaga societate. Lupta pentru existență împotriva oligarhiei, a birocrației și a seniorilor va fi caracteristică pentru întreaga epocă modernă. Închid chilimele, vezi notă 2. Citesc notă 2. Massimo se scrie m a s s i m o Guidetti se scrie g u i du e t i în apogeo-e-crisi-del-mediovo, se scrie m e d i o e v o în paranteză v mic d mic punct bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 2. Figură pagina 269. Reprezintă o poză. Castelul Corvineștilor. Funedoara, secolul XV. Cel mai mare și mai bine conservat din sud-estul Europei. Încheiat figură. Munca și muncitorii în evul mediu. Concluzii Gilimele, În tot decursul evului mediu, munca oamenilor se înscrie fie în cadrul feudal, al senioriilor rurale, fie mai târziu în cadrul burghez și capitalist al orașelor. Niciun meșteșug nu scapă din aceste cadre, iar ideea unei profesiuni liberale, eliberată de aceste constrângeri, este complet străină epocii. Închid ghilimele, în paranteză jumare.hirs, închid paranteza. Marele salt l-a făcut activitatea artizanală când s-a transferat în ambianța urbană, organizându-se aici în asociații profesionale și când activitatea comercială a impulsionat-o și a valorificat-o. Deși nu toți meșteșugarii erau integrați în sistemul breslelor, totuși acestea au devenit cadrul normal sau în orice caz tipic în care ei și-au desfășurat munca. Asociațiile profesionale au avut o quadruplă importanță în viața meșteșugarilor și pentru viitorul artizanatului în sine, economică, profesională, morală și socială. Ghilimele, corporațiile i-au învățat solidaritatea și disciplina, impunându-le o ierarhie fondată pe capacitatea profesională și pe experiență. Ele le-au asigurat independența și demnitatea muncii, garantând egalitatea economică a membrilor lor. Asociația voluntară și disciplinată i-au pus la adăpost de capriciile și despotismul vechilor forțe feudale, dându-le lor înșile o forță. Reglementarea corporativă n-a fost inspirată numai de preocupări egoiste, ci și de o înaltă grijă de probitate profesională, de egalitate și de solidaritate socială, închid ghilimele. Ghilimele, pentru prima dată, munca a deținut în societate un loc de prim ordin, făcând să îi se recunoască forța, o forță nouă, rivală forței feudalității și a celei abisericii. Această forță s-a întemeiat pe înaltă valoare socială și economică a muncitorului, până atunci, în mare parte, necunoscută atât de vechile societăți ale antichității, cât și de societatea militară și agricolă a evului mediu-timpuriu și a primei perioade feudale. Închid ghilimele. Asociațiile mește-șugărești, chilimele, au dat forțelor de producție un avânt incomparabil. În nicio altă epocă, diferitele categorii de muncitori n-au fost mai bine formați pentru funcția lor tehnică. Calitatea lucrului artizanilor din ebul mediu poate susține și, sub multe aspecte, chiar în avantajul ei, comparația cu cea a meșteșugarilor din epoca modernă, în ceea ce privește abilitatea și perfecțiunea execuției tehnice. Prin disciplina voluntară pe care și-au impus-o în grupările lor, masele de lucrători au creat tradiția probității și ademnității muncii. Grație asociațiilor meșteșugărești, munca a proclamat și a făcut să-i se recunoască nobilitatea. Închid ghilimele în paranteză până mare punct boisonade. Închid paranteza. Figură pagina 272. Reprezintă o poză. Cetatea din Hâlchiu, țara Bârsei, înconjurată de un șanț cu apă demolată în 1895, în paranteză după un desen din 1727 de Andreea Altomonte. Închid paranteza încheiat figură. Organizarea militară Cuprinde Armata barbarilor Armata carolingiană Armata epocii feudale Cavaleria, Antrenamentul Cavaleriei, Turnirele, Infanteria, Mercenari și Condutieri, Armamentul Individual, Artileria, Castelul Fortificat, Asediile, Războiul, Strategia și Tactica, Armata Permanentă. Armata Barbarilor la prima vedere pare cu totul inexplicabil faptul că impecabila, impresionanta mașină de război a romanilor, putând mobiliza în epoca ei de glorie în caz de nevoie până la 5 600000 de mii de oameni, n-a rezistat atacurilor barbarilor care aduceau în luptă 10.000 până la cel mult 30.000 de oameni. Barbarii aveau o dotare și o tactică de luptă rudimentare, spre a nu mai vorbi apoi de organizarea lor militară, mult inferioară sau de serviciile de intendență aproape total inexistente. Vezi notă 1. Citească notă 1. Ghilimele Situația barbarilor era cu atât mai precară cu cât ei nu formau deloc armate, ci erau niște popoare în marș, carele, bagajele, șeptelul, femeile, copiii, bătrânii pe care îi cărau cu ei, le reduceau mobilitatea, le pretindeau în datoriri continui de supraveghere și de apărare, închid ghilimele, în paranteză, pămare, hâmic, punct, contamine, istoric ale cărui contribuții fundamentale în acest domeniu sunt preponderent utilizate în acest capitol, închid paranteza, încheiat notă 1. În realitate, capacitatea de autoapărare atât de slabă a romanilor în secolul V se explică prin cauze diferite, în paranteză expuse pe larg, mai sus închid paranteza, care minau Imperiul din interior. Asupra moralului a de autoapărare a populațiilor Imperiului acționa puternic paralizând energiile, panica provocată de faima ferocității barbarilor. Dar pe lângă aceasta, barbarii aveau și avantaje obiective. Astfel, Faptul că unele popoare care veniseră în contact cu nomazii stepelor asiatice erau formate din excelenți călăreți. Faptul că aveau unele tipuri de arme foarte eficiente, cum era de pildă Spada Lungă a Francilor, armă necunoscută romanilor sau faptul că mobilizau combatanți de la vârsta de 15 ani și fără o limită superioară de vârstă, ceea ce însemna un sfert din populația totală, în paranteză, în timp ce combatanții romani nu reprezentau decât abia 1% din populația Imperiului, închid paranteza, faptul, în fine, că însuși felul lor de a concepe și de a practica războiul era atât de diferit încât provoca derută. Combatanții barbari nu cunoșteau o adevărată disciplină militară. Ghilimele, procedeul lor favorit era de a se aduna în formație de unghi și de a lansa brusc la atacarea inimicului pentru a-i sparge dintr-o lovitură dispozitivul, dar dacă elanul lor inițial se lovea de o rezistență hotărâtă, se retrăgeau în dezordine și nu reușeau decât foarte cu greu să se refacă. Nici lupta corp la corp nu era în favoarea lor, din cauza mult prea puținelor arme ofensive și mai ales defensive cu care erau dotați. Închid glimele, în paranteză, pu mare, hâmic, punct, contamine, închid paranteza. În schimb, aceste popoare, la care un om liber era în mod firesc și un luptător, iar funcția principală a regelui lor era cea de conducător al războiului, aveau o adevărată vocație războinică. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. G. definea Ghilimele, civilizația născută din marile migrații era o civilizație a războiului și a agresiunii, închid ghilimele, iar, cu mare, punct contamine, observa că, ghilimele, omniprezența războiului este revelată și de onomastica germanică, ce triumfă în Galia, în secolul 7 la descendenții galoromanilor, închid ghilimele. Exemplele date sunt numeroase și concludente. Richard, în paranteză, Rick HARD, se scrie RII, K, liniuță H, -a R, D, ghilimele, puternic și îndrăzneț, închid ghilimele, închid paranteza. ARMAND, în paranteza Harry Mann. ghilimele, OM, pentru război, închid ghilimele, închid paranteza. ROGER, în paranteza HROT, GAR, ghilimele, LANCE, GLORIOASĂ, închid ghilimele, închid paranteza. GILOM, se scrie GOUIL, L, A, U, M, Vile în paranteză, -helm", se scrie dublu v i l e h l m gilemele voința și coif închid gilemele închid paranteza Gerard în paranteze Ger hard ghilimele lance puternică închid gilemele închid paranteza Gertrude se scrie G e r t r u d e în paranteze G a i r e t r u d i s siguranța lancei, închid gilemele închid paranteza Matilde se scrie M a t h i l d e în paranteze M a c t se scrie M a c h t Hildis, Ghilimele războinică, voinică, închid ghilimele, închid paranteza. Clotilde, se scrie că hl o t i l -d e în paranteza. Cloth, se scrie că hl o -t e hildis, ghilimele, bătălie, glorioasă, închid ghilimele, închid paranteza, etc. Încheiat notă 1. În contrast total cu sistemul militar roman, cu o armată permanentă, cu soldați de profesie, în paranteza încât restului populației le era interzis portul armelor, închid paranteza, cu o modalitate bine stabilită de recrutare, cu o birocrație militară organizată, barbarii n-aveau nimic din toate acestea. În societatea barbară, fiecare individ, fiecare grup familial sau social trebuia să-și apere singur cu arma, securitatea, drepturile și interesele, încât deosebirea dintre războiul public și conflictele dintre indivizi sau Familiile era foarte mică. Totuși, unii regi barbari au căutat să imite măcar în parte Organizarea Militară Romană. Ostrogotul Teoderic, considerat de Bizanț general comandant suprem roman, își avea garda sa personală asemenea împăraților romani. Avea o armată ghilimele romană, închid chilimele, deși compusă din elemente germanice ai cărei ofițeri purtau titluri romane, în paranteză de duci, tribuni, prefecți, închid paranteza, în timp de război distribuia soldaților săi o soldă în natură, iar populației romane îi interzisese, la fel ca în timpul imperiului să poarte arme. Cât privește modul de recrutare, acesta era uniform în toate regatele barbare. Toți oamenii liberi, în bărbați, închid paranteza, erau obligați sub pedepsa cu o amendă grea să se prezinte când erau chemați de rege, îngrijindu-se singuri să-și procure armele și echipamentul. Populația romană era exclusă, în paranteză, cu foarte rare excepții, închid paranteza, de la cinstea de a purta arme. Doar regii franci, urmași ai lui. Clodwick, Clovis, nu numai că i-au admis în armatele lor pe galo romani, ci chiar i-au obligat, în paranteză cel puțin teoretic închid paranteza. În armatele regilor longobarzi, romanii au fost acceptați începând din secolul VIII. Cu un secol înainte, regele vizigot Vamba, se scrie W-A-M-B-A, hotărâse pedepse grele pentru cei care nu luau parte la acțiunile militare defensive în paranteză, inclusiv clericii aveau această obligație, închid paranteza. În toate aceste cazuri erau preferați firește cei bogați, care își puteau procura armamentul și echipamentul corespunzător. Visigoții și longobarzii recrutau soldați și din rândurile sclavilor. Longobarzii spre a-și spori efectivele armatei chiar îi eliberau pe sclavii care fusese înrolați. În armatele regilor germanici, cu o compoziție atât de eterogenă, se respecta împărțirea combatanților pe grupuri etnice. Figură pagina 275. Reprezintă o poză. Carcazone, se scrie c a r c a s o n, n e, celebrul oraș fortificat cu trei ziduri de încintă din secolele 5, 12 și 13. Încheiat figură. Armata carolingiană. În baza dreptului lor de a ordona, a interzice și a pedepsi, în paranteză BANUM, se scrie BANNUM, închid paranteza, regii carolingieni impuneau serviciul militar obligator tuturor supușilor lor, dar aceasta numai când un teritoriu al regatului era invadat, iar obligativitatea serviciului militar era prevăzută numai pentru supușii din acel teritoriu. O diferențiere precis indicată apare începând din 806 între categoria oamenilor liberi, ale căror obligații erau limitate și vasali direcți sau indirecți ai regelui, în paranteză Conți, Episcopi, Abați, închid paranteza. Oamenii liberi, proprietari a doi 2 în paranteză sau mai puțin închit paranteza, trebuiau să se asocieze câte 2-3 la un loc pentru a pune la dispoziția seniorului un luptător, unul dintre ei împreună cu armele și întregul echipament de război. Vasalii regali, conții, episcopii și abații erau însărcinați cu operațiile de recrutare, întocmeau listele soldaților, inspectau echipamentul, asigurau proviziile de alimente necesare pe timpul campaniei. Plecarea celor recrutați trebuia să aibă loc într-un răstim de 12 ore de la convocare. Neprezentarea se pedepsea cu o foarte grea amendă. În felul acesta, Imperiul Carolingian putea dispune, în paranteză, după aprecierea lui Capa Mare Punct, Fumare. Werner se scrie w r n r, -R închid paranteza, de o armată de 35.000 de călăreți și aproximativ 100.000 de pedestrași. Toți țăranii liberi, deținători de masii, erau obligați să pună la dispoziția armatei o cotă stabilită de alimente, precum și care de transport cu atelajul respectiv, în paranteză, voi închid paranteza. Fiecare conte trebuia să rezerve pentru nevoile armatei furajul necesar, în paranteză, două treimi din fânul cosit pe teritoriul comitatului său, închid paranteza. Domeniile regale asigurau carele speciale, acoperite cu o prelată de piele pentru transportul unor alimente alterabile. În zonele de frontieră, populația mai era supusă și unor corvezi ocazionale cu caracter militar, în paranteză construcții de fortificații, întreținerea lor, paza, fortărețelor și altele închid paranteza. Cu toate aceste mijloace și măsuri însă, armata Imperiului nu era atât de bine și de eficient organizată, încât să respingă incursiunile neprevăzute ale vikingilor sau ale sarazinilor. Regii carolingieni au fost nevoiți fie să cumpere pacea, plătind invadatorilor un tribut, fie să lase populația locală să se apere singură. Armata epocii feudale în epoca feudală, bază serviciului militar o asigura concesiunea unui feud. Obligația vasalului era să presteze serviciu militar la chemarea suzeranului sau pe o durată de timp limitată. Marile unități militare ale Imperiului Carolingian și ale celui otonian erau recrutate pe baza criteriului teritorial și chiar etnic. În timpul campaniei militare, comandantul suprem era regele, vezi Nută I, care uneori pentru a conduce operațiile delega nobili, un duce și un episcop. Citesc notă 1. Chiar dacă era de o vârstă fragedă, în timpul unei lupte contra saxonilor, în paranteză 991, închid paranteza, împăratul Otto, al treilea, avea doar 11 ani, iar Henric, al patrulea, avea 14 ani, când a comandat armata într-un război contra ungurilor. În paranteză 1063, închid paranteza, încheiat notă 1. În Anglia, nobilii mari proprietari funciari aveau pe lângă obligația serviciului militar, asigurând un număr anumit de combatanți complet echipați în funcție de mărimea proprietăților lor și sarcina construcției și întreținerii podurilor și a fortificațiilor. În secolul X, odată cu instaurarea regimului feudal organizat, combatanții erau selecționați și din rândurile țăranilor, după sistemul carolingian de recrutare, în paranteză, dar elita armatei, principala forță de șoc, o constituia... Aristocrația, închid paranteza, regele distribuise domenii unui număr de 180 de nobili laici, plus altele unor episcopi și abați. Ori toate aceste concesiuni comportau și obligații militare. În felul acesta, regatul putea conta pe un număr de 5-6 mii de cavaleri. Obligația militară consta în două luni anual de serviciu, în paranteză, neremunerat, închid paranteza, în timp de război 40 de zile în timp de pace, precum și serviciul de pază a castelelor. În caz de mobilizare generală, în paranteză Fird, se scrie FYD, închid paranteza, pentru apărarea comitatului respectiv, în paranteză șir se scrie s -H -I -R e închid paranteza, a coastelor și a localităților fortificate, în paranteză Burug, se scrie b o r o -U g h -S, închid paranteza, un grup de posesori, a cel puțin 5 Hides, în paranteză un hide era echivalentul unui Mansus, închid paranteza, trebuia să pună la dispoziție un combatant complet echipat și înarmat. Pentru cheltuielile de întreținere a armatei, regele dispunea de resurse considerabile, rezultate dintr-un impozit special din amenzi, din confiscări și din cazurile de comutare, în plata, în bani, a obligațiilor militare generale. Un rol important în desfășurarea vieții militare l-au avut castelele. În timpul lui Carol cel Mare și de-a lungul întregului secol al IX-lea, multe așezări rurale erau fortificate, oricât de rudimentar. Evident că și centrele sociale și administrative, care erau curțile marilor domenii regale și ale marii aristocrații, erau și ele fortificate. Clădirile cu grădinile și parcelele cultivate adiacente erau înconjurate de un val de pământ, în care erau înfipți pari groși sau trunchiuri de copac, iar la exteriorul acestei palisade și de un șanț adânc și lat. În secolul X apare un nou tip de fortificație, o mică colină naturală sau o ridicătură de pământ artificială înaltă de 5-6 metri, înconjurată la bază de un șanț adânc, iar în vârf cu o palisadă care închidea o suprafață de cel puțin 75 metri pătrați, în centru un turn de lemn în paranteză, dar unele locuri fortificate în acest fel aveau dimensiuni duble decât cele de mai sus, suprafața protejată de palisadă ajungând până la 300 metri pătrați, închid paranteza. Asemenea, coline fortificate existau un număr mare, în paranteză în Franța și Flandra, de pildă, închid paranteza, și în secolul XII. Unele aveau o funcție strategică permanentă, de a controla un drum, un râu, o localitate. Apoi, încă spre sfârșitul secolului al X-lea, în locul construcției de lemn, își făcuse apariția castelul de piatră, în paranteză și pentru motivul că era rezistent la incendiu, închid paranteza, al cărui element principal era donjonul de formă cilindrică sau prismatică. Uneori, castelul era construit pe locul unei foste fortificații romane, ca în cazul turnului Londrei, în paranteză, al cărui donjon cubic a fost construit în 1078, iar zidul de incintă în 1097, închid paranteza. În 1154, regele Angliei poseda 49 de castele, iar baronii săi 225. Șase decenii mai târziu, numărul castelelor regale se ridica la 93. Figură pagina 279 Reprezintă o poză Camera corpului de gardă Frescă din secolul XV Castelul Isogne Se scrie o În paranteză Val di Austa Închid paranteza încheiat figură Cavaleria În perioada merovingiană forța armatei o constituia pe Începând din timpul lui Carol cel Mare, rolul predominant îl deține cavaleria Nucleul armatei îl formau cavalerii. Dotarea lor nu era prevăzută uniform pentru toți. Armamentul pe care îl pretindea cavalerului în 1181, regele Henric al II al Angliei, era o armură, un coif, un scut și o lance. Dar în secolul următor crește atât numărul armelor, în paranteză spadă, gheoagă, pumnal, închid paranteza, cât și cel al pieselor suplimentare de armură, în paranteză jambiere și încălțăminte de fier, mantia portată peste armură, piese metalice de protecție a cefei și umerilor, etc., închid paranteza.